Det är den barmhärtiga Samarien, eller, hur? eller säger du Samarit? När man säger Samarien nu, för tiden. Samarien. Mm. Det togs ju bort där någon gång i den nya översättningen, eller hur? Jag man inte säger Samarit. Ja, fast ja. ändå hemsamarit, det kommer ju Är det det begreppet? Jag har sin grund i detta. Mm. Läste jag på lite ja. <laughs> på Wikipedia. Ja, för det kommer du att återkomma till, för jag har också skrivit upp detta. Det får vi se. Det får vi, vi se komma dit ja Du lyssnar på Tolkning pågår Med mig Ida Vreland Som sitter här tillsammans med Anna Pettersson Och du är Jag jobbar som församlingspedagog I Månsarps församling mm, Och det är Växjö stift. Det är Växjö stift och det ligger två mil utanför Jönköping Då har vi placerat det geografiskt mm. Också ja. ja. Vill du läsa texten? Ja Den är ifrån eh, Lukas 10 Vers 23-37. Yes. Jesus vände sig till lärjungarna och sa det enbart till dem. Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er. Många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det. Och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa... Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa det Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta Och med hela din själ Och med hela din kraft och med hela ditt förstånd Och din nästa som dig själv Jesus sa det Det är rätt Gör det så får du leva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 egentligen behöver vi inte prata om den Det står ju för sig själv fråga, svar, fråga, svar utlägg och sen eh, liksom, själva poängen kanske säkert det på slutet ja. kanske vi är mest det är det vi har ofta lagt mest fokus på, tänker jag. Den första delen av texten kanske vi... Jag tänker alla konfirmandramar och sådär. Så, där, så är det är ofta det här lilla, mm. den här överfällande mannen som man minns kanske. hur? Ja, för jag tänkte att det är intressant att börja. Du ja. har ju jobbat med konfirmander i en hiskel i massa år. Jättemånga år. Jättemånga ja. år, ja. Och hur, hur ofta... Tar du upp den här eh, texten, tänker jag, att du tar upp ganska ofta. Ja. Det är ju en klassisk konfirmand... Text. Och de får skriva om den då och försöka förvandla den till lite nutid. Ja, ja. Men först kanske de inte förstår, jag tänker, det här med Levit. Och, ja. Alltså man måste förstå liksom att det fanns en motsättning här: att eh, det var stort att, att det var den här Samarien. Mm. Eh, alltså man måste förstå att det var. Det var inte vanligt att de hjälpte varandra. Nej, nej. nej precis. För det är ju viktigt att förstå att, att en samarier på den här tiden var inte väl ansedd. Eh, judar fick inte ens prata med en samarier. Ju, Det är väl därför också Jesus tar väljer just en samarier. Och han säger att en präst gick förbi. Mm. Och hjälpte inte en levit som ju är eh, mer väl väl anser ju, ja. gick förbi. Ja. Men att det var just samarien. Men när du har haft det här med konfirmander, har du då, om du har något minne av någon gång, att en, någon konfirmandgrupp eller någon konfirmander så har gett dig en helt ny infallsvinkel till texten? Eftersom det står ju ändå så pass bra för sig själv. Det brukar ju bli att det är någon som blir nedslagen. Då, alltså Någon i samhället som de, ur deras... Eh, synvinkel som inte är så väl ansedd. Säg att det är en som är svårt alkoholiserad till exempel. Mm. Eh. Är den som hjälper eller den som är nedslagen? Ja, det kan ju vara lite både och. Ibland ja. är det den som hjälper. Mm. Att det är den man minst anar som har stora problem själv som är den som hjälper. Eh. Sen kanske vi också har pratat om ja, hur gör vi själva? Mm. Eh. Hur gör vi själva? Vi går ofta förbi kanske bara. Mm. Eh, när hjälper vi egentligen och, och eh, ja, men de brukar ju försöka tolka det till nutid eh, så det tycker jag de lyckas ganska bra med mm. faktiskt ja. Ja. Mm. och det är väl också en klassiker att göra det så även tänker jag för med vuxna så i predikan och Aa. när vi pratar om den här texten att vi gärna jag tänkte inför det här samtalet så tänkte jag jag ska inte fastna i fällan att prata om vem är samarien idag? Nej. Eller vem? För, för, för där tänker jag, det, det är vi vi alla. Eller ja, ibland ja. så blir det kanske lite snabbare men vem är det som är illa mm. och, och då kanske vi spär på liksom fördomar om vissa. Vissa grupper vet. och det, det kan grupper. ju vara vi. Alltså det, är ju, det är ju vi själva. ja i, i, det beror på vilket sammanhang vi hamnar i. Ja, ja. Eh, så so, so Att göra den här... Det är en bra, bra infallsvinkel ja, där. Ja. Det är lätt att sätta sig över andra. Ja. Och, och liksom döma andra. Ja, det är ju det. Att ja. vi tänker att ja, men den här är, är de som är liksom in, sedda på det här sättet. Eller det här är de. så. Fast det är när, för jag, jag tänkte att... Ehm, Just det här vi pratade om innan med, med hemsamarit. Mm. Mm. Den här texten har ju fått ett ganska starkt eko ju efter sig. Ja. Um, I olika sammanhang. Och när vi nu säger vi att man jobbar inom hemtjänsten. Ja. Men jag minns när jag växte upp. att Då sa man ju att människor var hemsamariter. Ja. När man jobbar inom hemtjänsten. Och, eller som typ då, som hemtjänst. Ehm um, så, så det har blivit på något sätt att en samarit eller en samarier som vi säger nu idag i den nya översättningen att det är på något sätt den goda. Mm. Att det är den som tar hand om och det är den som... Medan farisen, det är den onda, den som ifrågasätter och den som vi sätter dit och sådär på något sätt. Men då tänker jag då har vi faktiskt... Om vi fastnar där, då har vi missat själva målet med den här texten egentligen. Mm. För att jag tänker att Jesus väljer just det är ju inte bara här att göra som samarien utan det här handlar det om att helt omvärdera vår syn på människor som vi har fördomar om mm. och till och med ta dem, de som vi ser ner på till och med ta dem som förebilder. Och Jesus pratar ju också om det här för det gjorde jag en reflektion i dess texten också. Han, Jesus säger mycket om att vi ska ju egentligen Ja, men vi ska visa med, medmänsklighet och medkänsla och det är kanske enkelt att göra med de som är oss lika. Ja. Men hur är det att visa det med de som är oss olika? Mm. Eh, att vi ska älska vår fiende. Det är ju svårt, va? Ja, ja så jag gjorde den älska vår fiende. Eh, det. det är ju betydligt lättare att hjälpa. Den här personen hjälper ju en annan i den här texten. Det är också det ju fram att vi ska hjälpa vår nästa och så vidare. Mm. Det är ju lättare att hjälpa till där vi känner till det. Mm. Ja, och där om vi fastnar i den här texten med att vi ska hjälpa vår nästa ja. då tycker jag kraften i den här texten eller den, den förlorar sin kraft mm. egentligen. Mm. När vi tänker på det här är ju egentligen vår fiende djur en samarier. Mm eller fiende, men eftersom vi pratar om älskande ja. och fiende om vi, vi drar den bilden att helt plötsligt ska jag ha den helt plötsligt ska jag se bortom alla de här bilderna som jag har av den här personen redan mm. och gå in bakom och på något sätt se människan, vilket ju många gånger är så himla svårt Ja, och det tänker jag har med människans behov av kontroll och att vi står oss själva närmast mm. eh, våra rädslor, eh, ja. det, det är mycket vi är rädda för och då kanske, då kanske vi inte sträcker ut handen heller. Eh, för vi är rädda och mm. jag vet inte vart, vad det är precis som vi är rädda för. Men det är något som ja. drar igång i oss i alla fall. Ja. Många eh, gånger är vi inte rädda för att bli, jag tror vi många gånger är rädda för att bli inblandade i saker. Nej, nej, jag vill inte. Oh, oh, oh. Nej, då blir det så där du vet. Oh. Ja, och det kan oh. ställas krav. Oh. Och, oh. Och, och, ja, och vi vill gärna veta, tror jag. människan, tror jag. Vi är ju oss själva närmast. Och, mm. och, eh, vi vill gärna veta vad förväntas mm. av oss. Ja, det är sant. Och jag tänkte också nu när du sa det här innan att eh, eh, det är lättare det här med, med den som är mig lik för där ja. blir det också, då vet jag kanske lite vad som förväntas av mig med någon som tycker likadant som jag och sådär men när det är någon som är totalt olik så blir det blir ju väldigt främmande och då kanske inte jag vet den kanske reagerar konstigt på ja. min, det har man ju varit med om ibland ja. Ja. Eh, men jag tänker på det finns, det finns olika vi, klipp på, på nätet som florerar där man har gjort en, en person, jag har sett både med barn men med vuxna som varit med, där de har testat att någon har klätt sig som en hemlös. Eller väldigt så här skavig mm. <gåll> Är det mm. dialektalt Ja, det är då? det, det dialektalt. Är det Jönköping? är ja, men alltså slit ja. ja, så luktar kanske inte så gott och, och så vidare. Och, och um, antingen, jag har sett ett när den har kommit gått på bussen och bara, oh nej, jag har inte med mitt busskort. Får jag åka gratis till två hållplatser? Chauffören var nej, nej, nej, du får du inte. Mm. Eller de har låtsats ramla på stan och hur många hjälper den personen upp? Mm. Så de jämfört det då när de är klädda eller ser ut som, som en hemlös säger vi. Och sen så har de samma person har sen klätt sig i kostym. Och, och portfölj och sådär och gå med sin fina telefon gå på bussen och säger åh nej, jag har glömt mitt busskort kan jag få åka mätvalplatser? Mm. Absolut, säger chauffören eller när den personen ramlar så är människorna där direkt för att hjälpa men när han var klädd som en eh, ja, mer eh, som att han kanske inte jag hade så bra ställt och ja, men såg hemlös ut. Liksom. Det, nu är det min fördom här. Ju. Man, ser, man ser inte på någon som är hemlös. Men nu förstår Nej, jag menar. Ja, mm. ja. Då hjälpte knappt någon honom. Nej. Och, det är ju... och då kan vi granska oss själva nu när du berättar tänker jag. Ja. Hur, hur hade jag då... Jag mm. hade ju sådär direkt velat säga... Såklart, jag hade... Om jag hade varit så Såklart hade jag bara sagt ja och med. Mm. Men frågan är om jag liksom ransakar mig själv. Men vad är det som gör det? Då är det, något då, mm. då är det ju sådana här fördomar som vi bär. Och rädslor tänker jag. Att, ja men ja, ja det, och det är men, ju smärtsamt ju, när man kommer det är smärtsamt, på det. För jag, ja. Ja, vår första reaktion är såklart jag hade hjälpt. Hjälp, ja. Men det är inte så självklart Nej. att vi hade gjort det. Eh, och då är ju den här texten... Väldigt bra i det, tänker jag. Att, ja. att Jesus faktiskt väljer en samarier. Ja. Um, för där finns den där spänningen, liksom, mellan. Så uh, tänker jag att Jesus också hela tiden i många texter att han, han spänner bågen alltid väldigt. Eh, vad ska man säga, väldigt högt. högt. Eller han han ja. sätter ribban mm. väldigt högt för att det är bra om vi kommer en bit upp då. Ja. <laughs> om man nu gör någon jämförelse här med något upp att, att man kanske inte ska slå ner på sig själv för hårt heller mm. utan, utan försöka också se det man, eh, det man gör och det man mm. klarar av att göra. Men det är bra att Jesus gör det så här lite ja Att han mm. höjer ribban, sätter den så högt- för att vi ska komma någonstans i våran utveckling. Om man ja, ska säga ja, Vi eller kanske så. inte behöver vara perfekta hela tiden. Men... Nej, och så får inte vi heller bli i kyrkan, att Vi blir också såna där. Ja, vi är min sanne. Mm. Vi hjälper. Och vi, att vi sätter oss i eh, stället för höga krav på. Mm. Ja, eller hur? Mm. För det märker jag i, i, när jag predikar till exempel- de gånger där jag har varit ganska blottande, visst man inte för privat, men de gånger när jag på något sätt blottar mina, mina fel och mm. brister, att det här misslyckas jag med eller det här tycker jag är svårt, det här fattar inte jag, så är det många efteråt som tycker det är väldigt skönt mm. att vi får ha... Vi får ha Ambitionen ska vara såklart att försöka hjälpa. Men vi misslyckas och det är okej okay också. Liksom. Ja. Och jag hade en, an, en förrätta chef. Eller en annan präst som var min chef. Och hon sa, hon sa någon gång så att Ja men då försöker vi igen. Och igen och igen. Mm. Och, och det har jag burit med mig på något sätt. Att vi får försöka igen. Nej äh, men lyckas kanske inte då heller. Nej äh, men försöka igen. Liksom. Ja. Det, det är nog det enda vi kan, för jag läste också någon reflektion på Svenska kyrkans hemsida, det var någon präst som hade skrivit en reflektion där och eh, då, var det, då var det en konfirmand som hade frågat sig, men lever du efter en gyllene regel nu då? Eller liksom, det gör väl du som är präst sådär. Sådana frågor får vi ju. Mm hon -hmm. eh, hade blivit så här ställd liksom så, ja, ja men det gör jag, men så har hon börjat rannsaka sig, nej men gör jag det eller? Nej men då har hon svarat, nej jag gör så gott jag kan men jag... Jag ber till Gud varje dag att Gud ska hjälpa mig att, att leva efter det. Mm. Att vi behöver också hjälp att, att lyckas med det. Mm. Det är ju inte så enkelt alltid. Nej, det är ju inte det. Det är ju inte det. Fastän man vill. Mm. Ja. ja, verkligen. Och, och en sak. Ja, nej precis. Och där, tycker jag, där måste vi bli duktigare i kyrkan att faktiskt vara lite sårbara. Att, ja. Eller som kyrka. Alltså, ja, att det behöver inte vara så tillrättalakt hela tiden. Det gör ingenting att det blir fel. Och det, det, det vet jag när jag skulle ha min första viksel. Jag var supernervös. Och, då, och, och vaktmästaren var i Barsebecks kyrka. Han så sådär vet ingenting var jobb. Ingenting var krångligt. Alltså, allt löser sig. Det är en enkel person som bara det går bra. Inga problem. Jag fixar. Så. Och jag kom där nervös, jag och, och så sa han nej. Och jag är så rädd att det ska bli fel, sa jag. Nej men ja. det kan inte bli fel, säger han. Det kan bara bli annorlunda. Du... Ja. Och det, det är så skönt. Och det ja. tror jag att vi kan. Och det är kanske den här texten. Med. Ja, precis. Att, att det, det blir inte fel. Det kanske bara bli annorlunda. Nu var det Samarien som var den som hjälpte. Nästa gång är det kanske du och... Och, och, och vi behöver inte ha sån prestige eller, aha, nej, oh, oh, oh, nej nu var det prästen oh, Som gick förbi oh, Vi misslyckades där och så var det, utan, Ja nu var det så Och ja. nästa gång kanske det är tvärtom ja. Jag står faktiskt upp det här ordet samarit ja. Bara för att jag tyckte att det var lite roligt För jag tycker att ja. liksom det ord Det betyder en barmhärtig person Är det sant? En hjälpare Ja, ja, att det har fått den innebörden. Ja, efter. Barmhärtig. Jag tänkte att samma, från början... Nej, inte från början, utan nu i våra ja, dagliga... I, ja, precis. Nej, i det historiska ja, som ja. du sa i början. Men just så mm. här, att en barmhärtig. Men jag tänker också det begreppet barmhärtig. Ja. Men då en hjälpare. Ja. Ja. ja. Men just det här med barmhärtighet är kanske inte det enklaste nej. ordet idag. Att... Nej, men tänk vad fantastiskt hur ett ord som från början då några som sågs ner på och som var liksom... nej. De vill vi inte ha att göra med. De ska vi inte ens prata med. Idag betyder ordet barmhärtig ja. hjälp och hjälpare. Aha. Det är ju ett fantastiskt. Aha. Då. Aha. Ja. Ja. Vad har du mer där i din lilla ja, jag, jag har en nyfiken här. Jag har en rosa eh, bok jag här. Jag hade också skrivit om det här som jag var inne på lite innan. Men det, här att, eh, det här med kyr att, i kyrkan. Att, vem har rätt att säga Alltså, vad är rätt och vad är fel? Mm. Eh, vi har ju inte den rätten att säga det heller. Eh, Nej. Så att inte vi, vi... Vi är inte mer barmhärtiga. Jag kan inte säga att vi är mer barmhärtiga Nej. än andra. Eller ska vi vara mer barmhärtiga? Ja, men Anna, du jobbar ju i kyrkan. Det kan man ju få ja, höra. Ja, det är det värsta <laughs> inte att jag, jag vet. Du som lyssnar här och, och, och så inte själv jobbar i kyrkan. Säg inte det, det är Nej, det får ni gärna göra. Nej, men man förstår ändå vad det, det, kommer ju någonstans ifrån, eller hur? Att vi har gjort anspråk på ganska länge att, att liksom leva rätt och så här ska du leva och det här är rätt och det här är fel. Ja. Så här ska du tolka. Sen kanske vi pratar om de här frågorna mer, vi, vi pratar ju om det här som vi var inne på innan, konfirmander och vi pratar ju mycket om det här med rätt och fel och... Och samvet. Vi pratar om livet. om så Det är ju vårt mm. arbete. Mm. Eh, mm. Så det gör vi nog kanske mer som yrkesgruppen ja. än, än i andra yrken, för förvisso. Mm. Eh, men att vi på något sätt skulle vara bättre, bättre. än andra. Nej. Nej, nej. Och det tycker jag också är kul att jobba i kyrkan, att man ofta blir förvånad. Alltså att, att det som saker som jag känner oh, nu fick jag möta, nu, nu fick jag liksom uppleva något gudomligt. Då är det oftast, för det första inte i kyrkobyggnaden och, och för det andra inte av en eh, annan kollega som jobbar i kyrkan utan av alltså någon som säger, jag, man kanske har någon, ett samtal om tro, på, jag har så mycket på och på en skola så säger någon elev någonting och man bara, oj, wow just, just det är mm. ju det liksom som ja, ja och det tycker jag det kanske den här texten också vill på något sätt visa att om vidgar dina vyer lite, tänk vad du kan lära dig liksom också sen eller våga jag, se ja. utanför din egen avel ja, sen har jag tänkt på det här med hjälpandet också att det är ibland räcker det att man ler mot någon annan människa eller man, ja. alltså det är ofta såhär, vad är att det här är ju så extremt. Någon liksom ligger nedslagen och du ska hjälpa. Alltså det är så, ja, så stort. Ja, men, ja. men man kan göra så mycket i det lilla, tänker jag. Ja. Eh, det har börjat inse mer och mer. att Det kan räcka med att man liksom heja glatt på någon. Eller, ja, eh, absolut. Alltså Det behöver inte bara vara det här hela tiden. Nej, det ska det vara så stor, nej, stora nej. insatser. Utan nej, man kan precis. hjälpa i det lilla också, Absolut, jag. absolut. Ja. En annan... En till tråd. Spärre. Ja. Ehm, och det är det här. Att jag tycker inte det är intressant hur berättelsen är uppbyggd. Inte bara. Alltså, hela texten är uppbyggd. Eller, ja, alltså, eller hur, hur själva historien här. Eller händelsen är att Jesus liksom. Han säger någonting och någon frågar. Och han lägger ut lite mer. Och någon frågar. Och han lägger ut lite mer. Och när han frågar, alltså, Det är inte så här att han själv först det är, det är först när någon som han, han frågar nu här då eh, laglärda här mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och då Jesus frågar då, vad står det i lagen? Och då säger han, du ska älska din herre din Gud av väldigt ditt hjärta, bla bla bla eh, Och då säger han det är rätt, gör det så får du leva och, och det är först när den här mannen fortsätter fråga men är, vem är jag då min mä, mä, nästa? Liksom? Mm. Ja, men då svarar jag. Jag tycker om det här att Jesus bara men gör det så får du leva. Så punkt. Eh, han förklarar liksom inte mer utan det är upp till den här mannen att ta in det. Han vill väl att, att vi ska tänka efter själva. Ja, Sen ibland kan jag dock tycka att eh, Jesus kan vara lite klurig så här. Och när han pratar liknande till exempel Många människor är ju så eh, mer konkreta. Ibland gör ju Jesus det är väldigt, väldigt svårt. Ja. Men det är ju bra, det är ju för att vi ska få tänka själva och tolka mm. själva, men ibland kan jag känna men vad är det egentligen han vill säga? Här blir det tydligt, som du säger, efter flera, flera frågor. Mm. Men det är väl att han inte, eh, de rätta svaren inte kom bara levererade från honom, mm. utan vi ska få tänka själva och fundera och det är ju fin. Alltså det är ju verkligen fint precis. Och ja. jag tror också att han den laglade här fick verkligen tankeställare och, eller just det här att faktiskt även om Jesus levererar svar efter svar efter svar här så eh, tror jag ändå att eh, det blev alltså att han fick med sig någonting att fundera på hemma. Ja. Det var ju inte bara ja. så att Jesus sa och så gör du nu så här. Jo, han säger visligen gör som honom, men men det lämnar ju mycket med sig också. Ja. Alltså det var ju inte bara så här ska du göra utan han fick ju massor av tankeställare här i den här berättelsen. Ja. Och det är ganska skönt och befriande också. För det tycker jag lämnar upp för oss också att faktiskt ja men vi får tänka hur detta påverkar våra liv än idag, då blir ju ordet fortfarande levande. Ja, utifrån också våra förutsättningar som vi har. Mm. Och där har vi ju alla olika förutsättningar. Mm. Så det är ju väldigt fint och bra det som Jesus försöker lära oss och så kan, det får vi också ta med oss. Så jobbar vi ju med ungdomar som vi möter i kyrkan också. Men Vad tänker du själv kring detta? Eller hur? Mm. Inte att vi bara levererar svaren mm. heller, utan vi säger också Ja, men vad tänker du själv? Eller ofta kommer de fram till någonting själva. Mm, precis, och det är där vi vill hamna. ju För vissa är det väldigt provocerande också. Men då vet jag att det finns olika. Jättebra! Finns, vissa ger de här direkta svaren. Andra eller behöver de här direkta svaren. Andra behöver få tänka. Jag var med om en konformation? Jag många konfirmationer, men en konfirmation. Så att jag, som jag säkert minst det var där vi haft redovisning. Och så var det samling ute på... Ja, konfirmationen var över och så samlades vi på kyrkbacken och då, var det, då kom en farmor fram till sin lilla konfirmand och så sa han ja. och nu har du väl lärt dig mycket nu under det här konfirmandåret. Nej, men vi farmor och jag, jag, vet inte jag jag vet inte vad jag har lärt mig. Och jag blev på något sätt så där glad över det. För att, eh, nej det är ingen redovisning för man har, att man ska kunna rabbla det och det och det. Mm. Förhoppningsvis har man kanske lärt sig mer om livet. Mm, precis, man får med sig man en får med erfarenhet. Sig, men ja. inte att det här är svaret, det här är svaret. Utan, utan mer att man, man reflekterar kring ja, livet, kring tron och kring vem Gud är. Mm. Att det är det som är hela mm. grejen. Och det är väl det som Jesus också försöker lära oss. Precis, för här sitter vi 2000 år senare och fortfarande pratar om detta ja faktiskt så han lyckades ju lite ändå väldigt bra ja, väldigt, <laughs> väldigt bra, bra. <laughs> ska vi sluta där ja det var en bra avslutning vi lär oss hela livet ja tack så tack. mycket tack